Vi ser samma saker! Hej och välkomna till podcasten Vi ser samma saker! Wohooo! Det är Filip här. Ja. Och Gustav. Gustav. Det är jag som är Gustav och det är det som är Filip. Det är avsnitt ett av podcast. Vi har gjort ett avsnitt innan men det var ju ett pilotavsnitt så därför så räknas inte det. Nej, precis. Precis. Så det här är det första officiellt. Eller det, är det andra också officiellt. Men det här är det första andra. Först, ja. Det här är det första avsnittet. Ja, första riktiga. Första riktiga avsnittet. Ja, precis. Eh, vi ser samma saker, varför då? Jo, vi räknade precis ut att om 17 dagar så kommer Filip och jag att se samma saker för att vi har lägenheterna över varandra. Exakt. Jag ser upp till Filip för han bor en eh, lägenhet över mig alltså. Yes. Och jag ser ner på Gustav, eftersom han är musiker. <laughs> <laughs> Filip ska bli läkare och tjäna mycket pengar och jag ska bli arbetslös. Yes. Du ska så. underhålla. Ja, du ska försörja mig. Ja, precis. Det är så livet ser ut. Ja, eh, vi, vi har ju inte, vi har fler saker i gemensamt, gemensamt än att vi bor i samma hus. Ja, det har vi. Eh, vi gillar kroppkakor och småländska. <laughs> småländska är helt okej, okay, men kroppkakor är inte så okej. Okay. För er som inte vet, kroppkakor är alltså en eh, smålands... Nej, jag vet inte om det är smålandsnationalrätt, men Potatis, det är... Potatisörja. Potatis, det är, en, det är en rätt som man äter i Småland Och i pit piterpalt. Det är som Ja, man, man gör en potatisgröt Och sen så stoppar man i fläsk Och kokar det tillsammans mm -hmm. Fantastiskt gott Men jag, jag bjöd Filip på den gången Vi lade ner en hel dag På att göra kroppkakor mm. Och sen tyckte han inte om det Men det var trevligt ändå <laughs> jag hade det, trevligt. det var ju tur att det var något bra Något ja. positivt det var inte så förskräckligt. Ja, vilken tur, vilken tur. Ja. Vi har ju med gemensamt, vi är, vi är till och samma församling. Precis, nu kommer vi tillbaka till det som förra gången var så här: pang på, att vi är kristna. Det var du som typ... Ja. Ja. Ja. Det är lite som det här med hästköttet. Man kan inte smyga saker, smyga in saker. Det måste stå på innehållsförteckningen. Det här är liksom du, vår innehållsförteckning. Du tänker att hästkött och eh, kristendom är ungefär samma... <laughs> Skamstäpp. <Nej. laughs> skam. Nej, nej. Men så, jag menar inte alls men jag menar att... Om en presentation är en sorts varudeklaration, då kan man inte bara utesluta så här ganska viktiga saker... Så du tycker att precis som det borde stå innehåller hästkött så borde vi ha en t-shirt där det står innehåller gud. Ja, innehåller heligande. Exakt. Det kan, men... kan finnas spår av nåd. <laughs> ja, det här är något vi måste, vi måste... prata med våra pastorer om. Ja, precis. Som ger oss all vägledning i livet. Ja. Vad borde du utan dem? Vad bor du utan dem? Ja. Eh, ja, hästkött. Mm. Eh, vad pratade du om? Vilka vi är. Vilka vi är. Just vi, det. Vad vi har gemensamt. Hästkött och. Eh, <laughs> vi kan båda tänka oss att äta hästkött. Eh, eh, jag, jag var i alla fall väldigt förargad över detta. Man ska slänga en massa hästkött. Och Filip tycker också det. Ja, det känns ju dumt. Det är dumt slänga mat. Mm. Vi tycker om mat. Ja, för det mesta. <laughs> <För>, inte <laughs> krop -krop. <laughs> Jo Ja, är det är mer... Vi är med i samma kyrka. Vi är med i samma kyrka. Vi dricker alkoholfri öl. <laughs> öl. Vi gillar öl. Ingen tyckte om öl och sen så efter Philips student så var vi fast. Ja. Och nu ser vi riktiga ölgubbar. Precis, utan, det, utan ölmager. Fast Philip faktiskt lägger på Han har blivit lite tjock. Han gick upp när han var i Mexiko och det är ja, bara... Det är kvar. Det är bara rullar ut för nu, vet du. Han går på sina läkemiddag. Ja, snart är jag tillbaka i Shape, yeah. ja. Om jag någon gång börjar träna. Ja, precis. Det, jag säger, det är faktiskt något. Eh, det finns orättvisor i världen. Och en är att jag tränar. Och det är ju inte Filip. Men jag är mycket mer eh, välbärgad om eh, hudlet än han. Mm. Men jag, jag klagar inte. Nej. Jag älskar mig som jag är. <laughs> ja, jag älskar mig som jag är. <laughs> det <vet> jag. <laughs> Ja... <laughs> det är väl det som kanske är det bästa Titta, nu tog samtal sen Vi har ju inte jättemycket <laughs> gemensamt Men det är Nej. nog det som vi Som vi kan älska med varandra ja, Precis. Vi komplementerar <laughs> ja, varandra Vi är som Y och x axeln. Ja, ja, precis Ja, det kan också bli En lite rolig diskussioner Eftersom Filip inte, han förstår ju inte så mycket Nej, inte hur jag det inte känner. <laughs> vi får ofta ha de här känslomässiga diskussionerna. Att ah, men du, du begriper inte hur jag känner. Och du ser inte vad som finns här inne. Sen så eh, tar vi en öl och allt är bra. <laughs> typ så. Eller? Ja, eh, vi har ju tänkt lite vad vi ska prata om de här. Eh. Vi gör ju det mest för det här för vår egen skull. För att det är jätte... Det är ganska kul. <laughs> det, är, det, är, det är ganska kul, man känner sig lite viktig ja, Och du har en cool sån här mikrofon -grej. Ja, den, den här mikrofonen köpte jag för att spela in mig själv När jag spelade trumpet Det Ego, <laughs> ego är faktiskt reflekterande syfte okay. Men jag kan ju säga att den används mer till uh, Saker som jag tycker är kul <laughs> Jag tycker inte det är kul att spela trumpet Nej. Jo, det gör jag <laughs> Men <laughs> det finns roligare saker att göra med en sån här Eh, sak så. Så, Sån här inspelningsmaskin ja. Till exempel det här Så Så vi, vi har alltså tänkt Att vi ska Vi kommer ha lite olika gäster Det kommer ju mest vara folk som vi känner För att det är inte någon som På allvar kommer att vilja vara med här Om de, inte, de tycker lite synd om oss För att vi vi, vi är lite bortgångna som sitter här och spelar in en podcast som ingen ja, kommer att lyssna på. Nej. Men vi tänker bland annat den nyblivna ordföranden i Gärfälla SMUs ungdomsstyrelse. Emma Wedegård. Det är en mycket häftig kvinna. Ja, En My häftig kvinna. Ja. Hur skulle som du beskriva är... Emma, Filip? Hur skulle du beskriva Emma? Hon är en kvinna. <laughs> Och hon är mycket manligare än vad vi är Det, är det här Emma, Om du lyssnar på detta så vill du förklara Att det här är något väldigt positivt ja. bara, Filip han vet inte riktigt hur man lägger fram Orden i kvinnors, i kvinnors Hällskap, det är en av anledningarna Till att han är singen Resten ska vi tala om i ett annat avsnitt Men det är alltså det är, att, det är nog jag tror att det Filip menar är att du har skin på näsan. Du Kyska är väl balls. <laughs> Ni vi inte på dig igen, Filip. Nej men du har skinn på näsan. Inga balker. Hon vågar <laughs> säga vad hon tycker. Hon är cool. Kan vi se för nu så nu är du en lite kvinnofri här, Philip. När du säger rätt som här att uh, skin på näsan och uh, S äh, våga säga vad man tycker att det handlar om båls och stake. Ja. Äh, ja, det är egentligen konstigt varför det är manliga egenskaper. Fast det kanske inte är. Är du som sa det? Nej, men det, det, det känns som det är förknippat med det. Jag skulle säga Emma och skinn på näsan. Hon är väldigt driftig. Hon är kreativ. Och äh, hon är väldigt rolig. Cool. cool, är, vad ordet är. cool. Som har bull. Och rolig rolig ja en bra ordförande Bra ord, det vet jag. inte än. en ensam <laughs> men vi har sett jag har sett ju valberedningen så jag har alla all hopp för denna kvinna ja det har jag med Filip hon är den där gift så det är kört om ni vill ha henne ja precis ni som hörde det här ba wow ja. henne vill jag gifta mig det ni vågar inte alltså hennes man han är tatuerad Nej. och rock hård rock trummis alla tidningar Ja, jag rätt. Och dessutom så går han och eh, tränar nu. Så han, eh, jag skulle inte mucka med David. Nej. Kanske den sista jag skulle mucka med. Det så... finns ingen anledning att mucka med honom. Nej, man vill bara krama honom. Ja. Han är lite som en jättestor nallebjörn. Ja, det är han. Fast farlig. <laughs> han, är, han är lite som ett ägg. Lite som ett ägg. <laughs> Hård på utsidan men mjuk på insidan. Ja, det är som... Det är så. Ska man inte vara som en... Man läser i konfarm <laughs> yeah, okay. att man ska, man ska vara som en persika. Persika. <laughs> ja Men det här är en annan liknelse. Det är inte ägg och persika. Han kanske är en, en omogen persika. Ja. Så han är lite hård allt <laughs> <laughs> Ja. Eller typ som en så här brödrympa. <laughs> typ ett hårtskavande. Där inre är mjukt och så här <laughs> ja, ja. Det, det, det, det är David. Fick, det fick nog sin presentation på Emmas man, David. Han kanske också kommer att prata Ja, vem vet? Vi, ska ju, vi försöker få ett specialavsnitt av hans tatueringar. Mm. Det, han, kan säga, Emma hon jobbar på norska posten, inte på ryska posten. Jaha, alltså, du bring. på bring. Jo, men det är norska posten. Ja. Jag har fått lära mig detta. Det visste inte jag. Jag har frågat Emma, vad jobbar du egentligen? På norska posten. <laughs> det var alltså de som cyklar som idioter ja. I gröna, på, gröna, med gröna hjälmar. Och gröna bilar och gröna allting. Allt är grönt. Gillar grönt. Du gillar ju grönt kan man säga. Ja. När jag tittar runt här så ser jag en grön vägg. Jag ser gröna hördurar. Ett grönt underlaken. En grön duk. Ja. Mycket grönt i det här rummet. Vi är alltså hemma hos mig. Ja. ja. Nej jag gillar grönt. Det har jag fått av min stora syster. Jag är härmad. Det är nog en av de sakerna jag har härmat. Mm. Men det är bra, man kan, man kan inte vara helt egen. Nej. Eller man kan säga att hon, hon fick upp mina ögon för, för grönt. För grönt. Mm. Var det ett <laughs> göra. Jag tänker på mitt uttal. Jag, jag var dirigerad. Jag var dirigerad. En, en, en litet miniorkester i kyrkan. Ja. Och då så var det en gubbe. Dels så hörde han nog inte jättebra. Och dels så pratade jag ju som jag gör. Så när jag sa från... 5. Alltså, jag vet inte. Vad, vad kan jag säga? 92. Jag sa en siffra i alla fall. Och han fick det till att. Nästa vecka! Alltså, förlåt, nu, det här var inget roligt Men det var väldigt troligt i stunden, för att han ja. förstod verkligen inte vad jag sa. Nej, det är inte många som gör. Jag, jag är stolt över det. Jag är stolt ja. över det. Det finns del. ju andra småningom som låter likadant. Ja. <laughs> Förutom de i Växjö Ja, de har ingen dialekt och inte, Eller Jönköping, de har en egen dialekt De, har lite, de säger boste. boste Boste Jag var med en tjej från Jönköping i Mexiko Och hon sa boste, boste. Och, jag, och det var en liten kille där som är från Sverige också som är Tre år gammal, han heter Noah, jättegullig Han började mobba henne för att hon sa så Han kunde gå fram till henne och säga Hur säger du boste? Och så sa hon boste och då skrattade han. Det var ganska kul att en treåring kan ha så här nedvärderande humor tycker jag. Bra, mm. bra, på andras bekostnad. <laughs> bra, bra uppfostrande ja, måste det ja. ha skett. Han är världens bästa föräldrar också. Det är bra. Det är, det är inte många som får dem. Nej, typ alla har dem. Men... Det kan man inte ha. Nej, jag vet. Nej, alla har inte samma föräldrar men alla har ju typ världens bästa... Eller nej, det kan man inte säga. Men många säger att de har världens bästa föräldrar Ja Det finns eh, Ja, sånt där är ju svårt att avgöra Eftersom att eh, alla kan ju inte prova alla liksom. Nej, precis Då blir det inte bra Så vi, det är kanske en sak vi får släppa ja, Att det kan vi, finnas flera det. Bästa föräldrar i världen Vi släpper det med ett, ett icke svar alltså ett, ett Icke-svar alltså. Ja, det är ett problem Som ett vi aldrig problem. kommer kunna lösa Nej det får vi lämna åt filosoferna. Ja, får tala om filosof. När skulle göra, man skulle eh, lägga in den här i iTunes. Och då så, du visste inte, allting passade. Allting passade på vad man skulle kunna ha som eh, som här rubrik. Det fanns ju eh, religious... Och jag, jag tänker ändå att vi, vi är ju lite, vi kanske kommer att prata lite om Gud. För att det är ändå en av de få sakerna som vi... Har gemensamt. Precis. Eh, och sen så filosofi, vi sitter här och filosoferar. Det är ju mest det vi gör faktiskt. Ja. Oh. Eh, och sen så eh, personligt, vi kommer ju snacka om vad vi har för oss om dagarna. Och, alltså, det passade in på allting. Därför så tyckte jag att det var lite svårt. Komedi, vi kommer ju ha hur mycket skämt som helst. Eh, konst. Frågan är om någon kommer att tycka att det är roligt. <laughs> vi tycker det. Ja. <laughs> Hälsovård, Filip ska bli doktor. Ja. Barn och familj, vi kommer ju ha dejting här så det bara sjunga om det. Musik, min trumpet kanske inte, <laughs> ni ska ju slippa höra med spela men vi kanske kommer att prata om den. Ja. Det är nu en... Eh, en stor del av mitt liv. Vetenskap, och medicin, där kommer Filippin. Mm. Säg mm. någonting om medicin. Medicin är kul. Medicin är kul, där har vi pratat om medicin. Samhälle och kultur, där har vi pratat om småland. Sport och fritid. <laughs> <är ett> <laughs> Sport, och fritid. Sport och fritid. Sport och fritid, ja. Sport, nej. Ja, men vi kanske kan nu dra några. Sport! Här. Sport! Vår, eh, vår granne Marcus och Pastor, han spelar i fotboll, så vi kanske kan få ett matchreferat, ja. tv och film. Vi kommer diskutera vilka som har, eh, vilka är de snyggaste skådespelerskorna. Yes. Ja, där fick vi alltså med nyheter och politik. Kan vi också prata ja. om teknik? No alltså, vi problem. kommer ju prata om hästkött. Hästkött, <laughs> ja. Eh, vi kommer få med allting. Ni behöver inte känna något Ni kommer få alla. Vi är så all, allsidiga. Allsidiga. <skratt> ja, eh, absolut. Eh, ja. Vad är du? Nu, alltså, jag kan inte. Vi är jätte på på tronen. Ja. Vi borde ha en disposition någon gång. Förklara disposition. En uppställning av vad vi ska ta upp. Vi borde ha en whiteboard. Ja. Men vi behöver egentligen bara ett ord. För jag tänker att vi kommer typ röra oss om en... Vi kommer så här cirkulera. Vi, vi behöver en sol som vi kommer... Ja, så precis. Åker så vi åker in och hälsar. Eller en planet typ. En plan vi kan landa lite där, sen åker vi upp och sen nu åker vi runt. och så. Eller solen. Ja, men solen bränner man sig på om man åker runt. Inte vi, för vi är... Ja. Nej. Nej. Eh, så gäster, vi pratar om vilka gäster vi skulle ja, ha. det har vi gjort. Den här Markus som vi typ fotbollspelare, Melodifestivalstiltagare. Säger en färgspelstiltagare. Pastor och pappa. Ja, och, och man. Och, <laughs> och grönne. Har precis gjort. Ja. är också. Syntare är han. han. är allt möjligt. Han har många sidor. Ja. Han kan även, ja, han, han, han, allt. han gillar pizza. Ja, det gör han. Och öl, alkoholfri <laughs> han öl. öl. <laughs> han, är, han har också uh, vissa <laughs> drag, han kan passa med vår grupp. Ja, jag ser inte spår av vad som håller ihop oss, typ. Du och jag, det vi har gemensamt, kyrkan och alkoholfri öl. Det är du och jag och Max, gemensamt, kyrkan och alkoholfri öl. Ja, vi har kanske, vi hoppas att vi har något mer gemensamt. Ja, vi är <laughs> Nej, vi är inte män. Vi är, är pojkar. Marcus är. Han är man. Nej. <laughs> <laughs> jätte... ja, ja, han kanske är mer man än oss. För han har ju ändå en fru. Precis. Och barn. Och barn. Det är manligt. Ja, det visar i alla fall att man har de manliga kvalitet <laughs> <laughs> det, det fick vi ju sagt Ja, det är ju faktiskt. Är ja, vi såg en film om. Det är idag. Ja, <laughs> om fortplantning. <laughs> ja, om Tittar ni på pori Ja, precis. när vi kollar. Du vet när eh, Lennart Nilsson Nej. Ett barn drar till. Eller vad heter den? Nej, Kärlekens mirakel så heter det. är lät fint. Ja. Det är en man och en kvinna som träffas. Och sen får man se hur allting sker där inne. Spännande. Det är alltså eh, helgens filmtips. Ja, Känner de här? precis. Den är, den är, den är fin det är häftigt att se. Mm. Det är så ni som funderar på att göra ett barn. Ni kan gå in och titta på den här filmen. Mm. Så får ni veta hur det går till. Man brukar få se den på barnmorskemottagningen. Om man är glad. I. Det har ni. Det bara går till barnmorske. Hej, vi vill se filmen. Yes. Så löser det sig. Mm. Jag tänkte inte se den i helgen. Nej, du behöver inte. Nej. Tack. Ja. Det var skönt. De Fler Vi tänkte. Ja. ja. Nej, ho, vi... <laughs> Då, vem som helst som vill kan få vem... ansöka. Det är inte så hårda krav för att komma. Nej, på. alltså vill man. Känner man. Alltså grejen är att det här, vi gör ju det här för att vi vill känna oss lite viktiga en stund. Ja. <laughs> vi, behöver, vi behöver lite självbekräftelse. Ja. <laughs> Och känner du också det ute att. Jag vill också ha självbekräftelse. Jag vill också finnas på, på en podcast på internet. Som ingen lyssnar på. Som ingen lyssnar på, förutom du. Och då så ja. kanske du, din kompis också. Så snart har vi typ fem lyssnare. Det är så sjukt bra. Det är som den här filmen Passing Forward. Jag har inte sett den. Det är den här när en kille som kommer på det här systemet när man ska hjälpa tre personer ah. och sen ska varje person av dem hjälpa tre personer. Och till slut blir de jättemånga som hjälper varandra. Precis. Så till slut så vi, kommer vi ha tio lyssnare. Ja, och sen kommer vi ha tio miljoner. Och då måste vi börja prata engelska. Hello! Ja, det kan inte jag. Så det är, så långt får vi inte Nej. gå. Vi får inte bli så. Vi får vara nationellt kända. Inte nationellt känna. Så. Ja. Så, men För vi har ju mest troligt så kanske du känner oss. Så du kan ju bara, hej, jag vill med i er podd. Mm. Eh, om du inte känner oss, och, då så vill vi först gärna veta hur du hittar den här <laughs> podden. Och sen så kan du skriva till oss på Twitter. Vi har en WordPress, vi har en hemsida. Mm. Heter, eh, vi heter visersammasaker.wordpress.com och där kan man även få se, eh, Filip har lovat att eh, lägga upp en bild på sina magrutor. Yes. Eh, Gustav på sina biceps. Mina biceps. Eh, det kommer ni få. Mm. Eh, så där kan man gå in och titta. Och då så kommer vi kanske även, eh, ja, nej, där kommer det inte. Jo. Det Jag kanske vet. händer massa saker. Ja, vem vet? Vem vet? Vi kan ju komma mm. dit och skriva något snällt i alla fall skriv vi, och snällt. Eller vet exakt. Åh, vi vill vi ha med det. podcast. Ja. Och följ oss på Twitter. F följ oss på Twitter, det är där det händer. Ja, det vi kommer alltså vi har ju lite vi, vi kan ju säga att vi har ju förhoppningar vilka vi skulle kunna ha som gäster. Ja. Till exempel jag känner en det här är jag är väldigt stolt över, min kompis rocksångaren In devotion. Jag hoppas ju att jag skulle kunna en liten intervju, de, är, de fick något, eh, ja, de ska till Frison i sommar, fick jag höra på Frison-podden. Den var väldigt trevlig, den kan man lyssna på. Har du någon favoritpodd, Filip? Nej, jag lyssnar inte så mycket på podden. Alltså. Jag lyssnar på CP-podden med Jonas Helgesson. Det är sjukt bra, den rekommenderar jag alla. Filip, lyssna på CP-podden. Ja, det kanske jag ska göra någon gång. Och eh, även Frison-festivalen har en eh, podd som heter Frison-podden. Vet alla vad frison är för något? <laughs> nej, nej, det är ju inte alls säkert det att, att det är mycket interna jag... grejer. Förlåt Filip, jag tänkte inte på att vi var en nej. internationell nej. podcast nej, med 10 miljoner. Men, men, vi kan väl förklara frison, jag kan börja med det och säga det i några korta ord. Sen säger du vad det är för dig med korta ord. Ja. Frison är en kristen festival, en köttmarknad för kristna och det ligger mitt ute ingenstans. Det är min uppfattning av Frizon. Jag var där en gång. <laughs> Nej, det. Det, det här är bra också. reklam. Det här är bra reklam. Jag skulle säga att eh, Frizon finns det något för alla. Man kan åka dit och bara lyssna på bra musik för att det är väldigt bra band som kommer dit. Mm. Både från, eh, det är inte Uflandet, bara svenska band. Ja. Gangor var det? Jag vet inte. Tycker jag. <laughs> de var väldigt bra i alla fall. Ja. kan ni lyssna på. Det stavas som gungor. Ja. Det är både från, det är från USA och England, England och Sverige. Tyskland. De som hade släppts nu, det var Adam Tensta. Aha. Ska dit, Och sen skulle några som hette Blind de Force. Det var alltså sångare i blind som hade något nytt ja. projekt. <laughs> nu är vi massor i reklam. Och så in ocean, Och de är verkligen. Jag såg dem live första gången för två veckor sedan och ja, det var sånt sjukdag och, och hon är sjukt. Det är en helt fantastisk människa. Inte bara att hon är en grym rocksångiska utan hon har väldigt många bra egenskaper. Så det hade varit trevligt att, att ha med henne här. Men det är alltså en dröm som kanske kan gå i uppfyllelse. Precis. Eh, och så lyssna mejl eh, Eller brev, vi vill ha kärleksbrev Och de så skickar ni till eh, Till eh, Filip Till mig? Ja. ja, det är ändå du som kommer få Filip, Mina alla tjejer som lyssnar Alltså Filip är en riktig goding Och vi kommer aktionera ut han Om ett par avsnitt Så höll eh, <här> Jag ska sälja dig billigt <här> ja. Inte om jag hinner sälja dig först Det är riskfritt Ingen, ingen bjuder Jo <laughs> Om du blir lite snyft. Ja, vi ska inte gråta. Nu. Vi ska ju inte gråta. Nej, det kan vi ta någon annan gång. <laughs> en annan gång. Ska <laughs> vi gråta? Inte nu. Ja. Ja, nej, men det är väl de. Vi har börjat spåna det, är väl lite de gästerna. Mm. Sen vill vi gärna ha förslag på inslag. Inslag, ja. Vad vi kan göra som är så här: Wild and Crazy eller helt tråkigt, du... typ, veckans tips eller vad som helst. Vill ni höra Filip äta upp en gurka i livesändning till Europa? Ja. det kan vara kul. Eller se Gustav äta svamp. Armhä... Nej, jag tycker inte om... Nej. <laughs> vi kan ha armhämstävling här i studion. Ja, så kan vi fejka att vi gör armhämningar. Ja, nej. Filip gjorde 102. Men jag gjorde 103, så jag Ja, men det var ju med en arm bara. Jag ja. kan fler med två. Du Ja... Du är lite för stark. Ja. Ja, eller vi någon schack. ja Men ni fattar grejen. Ja. Det kommer hända. Vi har lite idéer på vad vi ska prata om. Vi kanske kommer ha ett. Eh, ett program om. Eh, kärlek. Kärlek. Vi har även. Vi, vi har lite idéer. Vi, vi har faktiskt spelat in ett till avsnitt. Men det, det sänds aldrig. Vi ska spela in ett nytt. Men då pratar vi om kärlek. Nej, <skratt> spelade vi in det? <skratt> ja, det spelade Nej, in. Det. Jag har det här på datorn. Ja. Men det var musik i bakgrunden som vi kunde inte sända det. Ja, <skratt> just det. Vi har upphovsrättsskäl, säger vi. Mm. Det kommer bli ett kärleksavsnitt. Det kommer, handla, det kommer bli ett om... Vi eh, tänker ett om frälsningshistorier. Ja. Hur olika människor kom till tro. Eller, hur, ja, eller när man kände att... Filip, kan inte du vara lite så här... En... Eh, Tiosus. När hände det? När sa du? jag? Det var en kall novemberkväll. Nej, det var inte. Äh, ja, du. Det var... Jag vill ha årtal. Jag vill ha... <laughs> årtal. Jag vill, jag vill ha, ha en ha 200, 2009. Våren, nej. 2008. Ja, 2008. Våren 2008. Var? Ja, någonstans... I <laughs> Nej, men det var, det, var, det var i alla fall under konferensstidningen. Hur roligt att det var 2008. Ni kommer alltså få en ja. längre historia med mycket ja. snyft och eh, bam. Det bam. bam. Det sa bara bam. Det är sånt vi ska ha. <laughs> Just det. Vi ska, och då hoppas vi också kunna få lite så här små. Eh, vi ska hit, se vad vi kan hitta för intressanta personer som kan svara på detta. Absolut. När jag träffade de Jesus? Yes. Under, när jag var i Mexiko så hörde jag väl typ 40 vittnesbörd. Det är bra. Det är ganska mycket. Mer vittnesbörd. Så jag känner jag har lite erfarenhet av det. Mer vittnesbörd åt folket. Mm. Hör mm. Ni, vi eh, tänker inte prata... Jo, vi tänker fortsätta <laughs> prata. Men eh, det om... Eh, det får inte ni... Höra. Eh, nej. Det är hemligt. Så att... Eh, Ja vi får se nästa gång det, Vi tycker det är kul så det kanske kommer upp en om dagen Men Ja så när vi bor tillsammans När, när, vi, när vi blir sambo på vårt, på vårt sätt, sätt När vi ser samma saker Då kommer det bli så sjukt mycket poddar ja. Sjukt mycket Sjukt mycket poddar Eller inga alls inga alls. Vi får se Vi ja. kanske tröttnar på varandra efter en dag ja. Har vi någon slut, slutgyngel? Jag har massa jinglar Kör en slutsing. Kör slutgyngel vi, vi vill bara säga hej då. Puss puss. Pus, puss puss.